je 1385. godine. Zagrebački biskup Pavao Horvat došao je u Napulj po hitnom poslu. Ugarsko-hrvatskom kraljevstvu vlada kaos. Prije 3 godine u 56. godini umro je Ludovik I Anžuvinac, ugarsko-hrvatski kralj kojeg su nazivali velikim i koji je vladao golemim prostorom od Pribaltičkih zemalja i Poljske do Jadranskog mora i Bosne. Ali za sebe Ludovik Veliki nije ostavio muškog nasljednika. Stabilnost kraljevstva nastojala se održati. Dan nakon kraljevog pokopa, njegova najstarija kći Marija okrunjena je za kraljicu. A u vladanju pomagalo je Ludovikova žena i njezina majka Elizabeta. Ali uz to što srednji vijek nije bio vrijeme naklonjeno ideji da žena može vladati kraljevstvom, mladu Mariju već su zaručili s Žigmundom, mlađim sinom cara svetog rimskog carstva Karla IV. Žigmund se nije mogao nadati da će naslijediti svog oca na prijestolju, imao je starijeg brata, zato nije namjeravao propustiti mogućnost da dobije ugarsku hrvatsku krunu. Ali dje ugarskih i hrvatskih velikaša nije želio dopustiti da Krunu uzme neki stranac iz Češke, niti da kraljevstvom vladaju žene. Zato je izbila pobuna u kraljevstvu, a pobunjeni plemići pošli su tražiti novoga kralja. I našli su ga u Karlu Dračkom, kralju Napulja i najbliže muškom rođaku pokojnog kralja Ludovika. I zato je zagrebački biskup Pavao došao u Napulj po hitnom poslu. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše... Kad je biskup ostao sam s kraljem, probesjedi po prilici ovako Veledušni glavaru, uspomena na tvoje slavne pređe, još nije u nas spala u nezahvalan zaborav Pa nas je to i ohrabrilo da se obratimo na ate. U tebi teče krv slavnih kraljeva ugarskih, tebi jedinom pripada žezlo kraljevstva Ženska ruka ne umije upravljati državom, ona ne može smiriti borbe koje je potaknula i tako je kraljevstvo, koje si nekad gledao bogato i sretno, od bijesna rata gotovo uništeno. Zovemo te dakle da izmiriš nesložno kraljevstvo, da ujediniš nesložne vojvode. tebe ide po pravu kraljevstvo, tebi se dobre volje pokoravamo. Karlo Drački prihvatio je poziv da se okruni krunom Ugrsko-Hrvatsko kralje. Sredinom rujna 1385. dok se spremao na put preko Jadranskog mora, Karlo je navodno skovao ovaj plan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 Kralj je navodno zaprijetio da će kraljicu baciti u more, ali ona nije željela pustiti svog sina na taj put. Na kraju Vladislav je ostao u Napolju, a Karlo Drački uputio se preko Jadranskog mora u svoje novo kraljevstvo. Karlo Drački preko Senja došao je u Zagrebu, kojemu je ostao do prosinca 1385. godine. Na silvestrovo te godine Karlo je u Stolnom Biogradu okrunjen za ugradsko hrvatskog kralja kao Karlo II. Marija se morala odrići prijestolja. Činilo se da sve ide kako je Karlo planirao. Ali uskoro će se pokazati da je kraljica bila u pravu što nije pustila na taj put i svog sina. Protiv novog kralja skovana je urota koju je predvodio palatin Nikola Gorjanski 7. veljače 1386. Prvi peharnik Blaž Forgač udari će Karla Dračkog buzdovanom u glavu i tako mu nanijeti smrtnu ranu. Karlovo ubojstvo gunulo je Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo u još veći kaos koji će potrajati više od četvrt stoljeća. Ali Ladislavu će se sreća još jedanput osmijehnuti. 17 godina nakon smrti svog oca dio hrvatskih i ugarskih velikaša ponudit će mu Ugarsko-Hrvatsku krunu. Ladislav će poput svog oca prihvatiti ponudu. Sredinom srpnja doći će u zadar. Ali sve upućivalo da njegova krunitba neće biti poput očeve. Njegov se otac okrunio u stolnom Biogradu I krunu svetog Stjepana primio je od ostrogonskog nadbiskupa Tome sa Ladislav baš i nije mogao nadati Kraljev tajnik Matija od Minijata piše Kraljevstvo je ovo za sada riješeno i slobodno od protivnika Pa i od nekadanje kralja Žigmunda Koji je ovaj čas u Češkoj Te je u razmirici s bratom i bratučedom Kralj taj Ladislav čini se dosta razborit Te se ne protivi tvrdoglavcima nije mi slobodno sve pisati. Hoće da se kruni idućih dana, pa mislim da će čin krunitbe obaviti drugog dana mjeseca kolovoza. Biće stvar do duše izvan reda svoga. Nema tu krune kraljevstva, budući da je u Višegradu. Nema tu obične knjige. Nema tu drugih stvari, pošto su u Stolnom Biogradu. Posao će ići kako tako. Bože daj sretan završetak. Tajnik je bio u pravu kada je rekao da će taj posao ići kako tako. Ladislavu su velikaši predlagali da ode u Ugarsku kako bi se okrunio u stolnom Biogradu. Ali Ladislav nije htio zaglaviti poput svog oca. U Zadarskoj luci bilo je u njegovih 30-a galija i tamo se on osjećao sigurni. I peto kolovo za 1403. Ladislav je u Zadru okrunjen za Ugrsko-Hrvatsko kralje. Nije to bila nekakva krunitba, Vjekoslav Klajić piše. O samoj krunitbi nije do sad poznata ni jedna riječica. Zna se samo da je kralj Ladislav okrunjen petoga kolovoza 1403. po svoj prilici u stolnoj crkvi Zadarskoj. Poznati ljetopisac Zadranin Pavao Pavlović koji je inače zabilježio i najmanju sitnicu i ne spominje krunitbe, nego za godinu 1403. pripovijeda potanko o Vukodlaku koji se bijaše pojavio na otoku Pašmanu. Ladislav nije dugo ostao u Zadru. Neuništivi Žigmund ponovo je uspio pobjediti svoje protivnike Ugarskoj, pa je Ladislav odlučio da je otići na sigurna. Nakon tri mjeseca boravka u Zadru, vratio se u Napolj. Uskoro će Ladislav početi gubiti vlast u novostečenom kraljevstvu i 1409. odlučit će iz njega izvući što se izvući može. 9. srpnja 1409. Ladislav Napoljski prodaće Mletačkoj republici grad Zadar s Novigradom, Vranom i Otokom Pagom, kao i sva svoja prava na čitavu ostalu Dalmaciju. I sve će to prodati za 100.000 dukata. U rimsko vrijeme provincija Dalmacije prostirala se od Drača u današnjoj Albaniji do Istre, a u širinu do rijeke Dunav. U Ladislavovo vrijeme Dalmacija nije bila tako velika, ali ipak mogla se dobro progati, govori magistar Gordan Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. Ono što je bila antička provincija Dalmacija sa provolom Barbara će se bitno suziti i sveće se u principu na enklave dalmatinskih gradova ili gradova na istočno Adarskoj obali koji će više manje priznavati bizanski suverenitet. a S vremenom će doći do suživota sa dakle novonaseljenim stanovništvom Hrvatima i taj pojam Dalmacije će se pomalo širiti kako će se širiti vlast hrvatskog vladara. Dako da u principu ali još uvijek Dalmacija će dakle više manje predstavljati samo prostor dalmatinskih gradova plus njihove dakle kotarevi, i to distrikti. Sve ostalo u principu neće pripadati ono što će srednjovjekovni vladar i srednjovjekovni ljudi smatrati Dalmacijom. Godine 1580. francuski pisac Michel de Montaigne posjetio je njemački grad Augsburg. U taj grad nije bilo lako ući, posebno ako ste pred njegova vrata došli nakon zalaska sunca. Putnici se najprije nađu pred jednim vratima koja prvi stražar, čija se odaja nalazi na 100 koraka odatle, otvara sa svog mjesta pomoću jednog željeznog lanca koji zaobilazno i mnogo zaokreta povlači jedan također željezni klin. Nakon što se prekorači prag, vrata se najednom ponovno zatvaraju. Posjetilac zatim prelazi most iznad gradskog šanca i stiže na jednu malu zaravan, gdje pokazuje svoje isprave i daje adresu na kojoj će boraviti u Augsburgu. Stražar onda jednim zvonom obavještava svog kolegu koji pokreće jednu oprugu smještenu u prokopu blizu njegove odaje. Ova opruga otvara najprije jednu pregradu, također željeznu, zatim pomoću jednog velikog kotača diže pokretni most. Na drugoj strani pokretnog mosta otvaraju se ogromna vrata od drveta okovanog željezom. Stranac stupa u odaju gdje se na jednom nađe zatvoren sam u mraku. Ali druga vrata, slična prethodnim, propuštaju go u sljedeću odaju, u kojoj ovoga puta ima svjetla. I na sredini koje je obješena na lancu visi jedna željezna posuda. U nju stavlja novac kojim plaća ulaz. Drugi vratar povlači lanac, uzima novac koji je posjetitelj ostavio i provjerava njegov iznos. Ukoliko noćni posjetitelj nije imao dovoljno novaca, bio je ostavljen da do jutra čeka u toj prostoriji. Tada bi predstavnici grada došli na razgovor s njime kako bi ga ispitali što traži u gradu. Ako bi imao dovoljno novaca, vratar bi otvorio još jedna vrata i propustio ga u grad. Pomno smišljeni sustav obrane Augsburga imao je još jedno iznenađenje za sve nedobronamjerne posjetitelje. Ispod odaja i vrata uređen je jedan veliki podrum za boravak petstotina naoruženih ljudi zajedno s njihovim konjima, pripravnih na svako iznenađenje. Ako bi zatrebalo, šalju se u rat bez znanja običnog svijeta u gradu. U vrijeme kada je Montaigne stigao do zidi na Augsburga vrijeme srednjeg vijeka davno je prošlo. Ali Augsburg i mnogi drugi europski gradovi još su uvijek živjeli u strahu. Taj je strah ostavština srednjeg vijeka kada je grad po riječima glasovitog povisničara Žaka Legofa bio istodobno i predmet obožavanja i privlačnosti i gnušanja i odbojnosti. Gradski je zrak kako su govorili u Njemačkoj oslobađao, ali grad je bio mjesto bogatstva i zato je bio meta niza opsada. Gradovi u Dalmaci od propasti Rimskog carstva doživjeli su i sami niz opsada i napada. Gradovi, svako slučaj, u slučaju srednjevijekovni gradovi na Vlatsko obali, imali su svoje zidine, Neki ostaci toga se mogu vidjeti i dan danas, recimo Dubrovnik je lijep primjer, mada je ono što mi vidimo, to je u biti renesansna gradnja nešto kasnije, ali gradovi su bili opasani zidnama, što je jedan relikt kasno-antičkog razdoblja, razdoblja se obe naroda, a onda naravno i nesigurnih vremena, budući da svaki novi vladar, svaka nova, dakle, recimo, letačka pretenzija, zahtijevala je obranu pojedine gradske općine od tog nekog novog napadača. Međutim, bez obzira dakle, na tu fizičku odijeljenost u smislu dakle gradski zid na gradovi su funkcionirali protok ljudi i roba, sasvim normalno funkcionirao sa zaleđem i sa morem, čisto iz gospodarske situacije u kojoj su nalaziti gradovi i oni su nužno morali biti dakle neki medijatori, postrednici trgovine između dakle svojih zaleđa ili svog distrikta ili zaleđa ukoliko govorimo o Ugarskom kraju ako smo dole, ako se spustimo do Dubrovnika onda je to Bosna i Raška, to je Srbija i Sredozemlja. Sve to je jedna velika sredozemna trgovina koja se, koja se dakle na ovim prostorima stapa sa dakle, sa kopnom trgovinom prema pribaltičkoj zoni skroz na sjeveru. U svakom slučaju, dakle, to nisu u potpunosti zatvorene zajednice, osim da su tako, da su bile zatvorene u društvenom smislu one ne bi mogle preživjeti. U, tu postoji stalni priliv stanovništva iz dakle, iz njihovog zaleđa koji nadopunjava potrebe tog rada. Godine 1202. križarska vojska koja je kretala na četvrti križarski pohod došla je pred Zadar. Na brodovima koji su došli pred taj grad nalazilo se 4500 konja i oko 9000 konjušara. Pored njih ta golema flota prevozila je 4500 vitezova i oko 20.000 pješaka. Jedan od Vitezova na brodovima napisao je da nikada ljepša monarica nije isplovila iz bilo koje luke. Pored te flote još je isplovilo 50 brodova. Na čelu te manje flote bila je ratna galija koja je bila sva u crvenoj boji i na čijoj palu bi bio razapet šator od crvene svile. U tom je šatoru boravio Henrik Dandolo, dušt Mletačke republike, tada 93 godine star i slijep. Isplobljavanje te flote prema Zadru bio je njegov najveći trijumf. Onih 30.000 vojnika koji su isplovili iz Venecije bili su križari koji su krenuli u četvrti križarski pohod. Ali umjesto da plove prema Palestini, križari su za račun Venecije i njezinog dužda plovili prema Zadru kako bi ga osvojili. Osvajanje Zadra bio je način da se plati račun za prijevoz križarske vojske do Palestine. Zadar je jedan od kroničara tog pohoda ovako opisao. U oči Martinja dođoše pred zadar u Hrvatsku i opaziše da je to grad zatvoren visokim zidinama i visokim tornjevima i da bi uzalu tražili ljepši i bogatiji grad. I kad ga ugledaše hodočasnici, mnogo se zadiviše i rekoše jedan drugome kako bi se mogao osvojiti silom takav grad ako ga sam Bog ne bi osvojio. Križari i Mlečani našli su načina za osvojiti Zadar. Iz riječi tog kroničara vidi se koliko je Zadar u to vrijeme bio bogat grad. A najbolji dani za Zadar i ostale dalmatijske gradove tek su dolazili, jer sljedeće, 14. stoljeće, bilo je razdoblje procvota. Gradovi su ukupljeni, da sad malo stručno izrađim, u jednu širu gospodarsku konjukturu. Kada ta konjuktura je u, lo, u lošijem stanju, naravno to se osjeća i u gradovima. To će pogotovo se osjetiti recimo u tijekom kasnog vijekovlja i a, ranog novog vijeka, kada će... Dalmatinski gradovi stvarno uče jedno razdoblje stagnacije i onda gospodarskog, pa onda i društvenog opadanja. Za gradove na Dalmatskoj oblast srednje vijek je doba prosperiteta. To je sasvim jasno centar gospodarskih zbivanja je Sredozemlje. Glavni, glavni putevi trgovački koji spajaju dakle Europu sa, sa Bliskim Istokom i onim što je dakle u principu vrlo interesantno tadašnjem europskom svijetu, upravo prolaze Adranskom obalom. Venecija je upravo iz tog razloga izuzetno zainteresirana za istočnu Adransku obalu zato što je to plovni put. Shodno tome to se moralo odraziti i na, i na prosperitet dalmatinskih gradova. Naravno, jedno razdoblje unutar dakle, čitog srednjih vijeka je baš pravo doba procvata. To je razdoblje nakon Zadarskog mira od 1358. pa negdje to te prodaje Dalmacije 1409. godine. To je doba kada svi gradovi na istočnoj Adarskoj obali doživljavaju svoj puni procvat, svoj puni gospodarski i društveni rast. U početku 14. stoljeća malo je gradova u Europi imalo više od 100.000 stanovnika. Venecija, Milano, Pariz, najveći grad na zapadu, imao je manje od 200.000 stanovnika. Briž, Gent, Toulouse, London, Hamburg, Lübeck, važni gradovi europskog srednjeg vijeka imali su od 20 do 100.000 stanovnika. Za Hrvatsko srednjovjekovlje brojke su nesigurne. Do 16. stoljeća srednjovjekovni izvori gotovo ne sadrže nikakve podatke na temelju kojih se može točnije procijeniti stanovništvo. Tek iz 1527. godine sačuvan je popis stanovnika Zadra. Ti gradovi koliko su veliki? Vrlo je danas teško govoriti, postoje više, više, više dakle nekakvih usmirenja u historiografiji, dok će jedni da su ti gradovi bili relativno maleni a što, što opravdava se dakle u istinu malenim prostornim opsegom, kad vi pogledate današnji dakle, e, današnji, e, kako je u srednjem vijeku izgledao Split, on je bio omeđen na područje Dioklecijanove palače plus ono što se danas zove Varoš. To uistinu istinu nije velik prostor. Dubrovnih pogleda on je isto malen. Jedini izuzetak tome je Zadar, koji je stvarno vrlo prostran. Trogir, to je u istinu na malenom otočiću se nalazi. Međutim, Prostična gustoća stanovnika u tim gradovima bila je znatno veća nego što je to danas. Nema nekakvih pouzdanih istraživanja, to su se sve, sve više-manje vrti oko nekakvih pretpostavki, budući da nema izvora koji bi govorili o, koji bi nam mogli pomoći, a, pomoći a, u smislu pro, procjene stvarnog stanja broja stanovnika u gradovima. Nema matičnih knjiga rođenih umrlih, to se tek pojavlja u ranom, nov, ranom novom vijeku ta, takav tip izvora. A, nema nekakvih detaljnih poreznih popisa. Tako da, nažalost, sve se vrti oko nekakvih procjena, pa te procjene se onda kreću da otprilike u srednjem vijeku recimo jedan split bi mogao imati između 3 do 8 tisuća stanovnika. Ja sam sklonio osobno vjerovati da je u ovom, ovom većem broju sam uh, uh, uh, sklonio iz jednog razloga što recimo postoji jedan izvor uh, koji govori o Četvrtoj križarskoj vojni, Jefri de Villardin, dakle, jedan križar koji je sudjelo u toj Četvrtoj križarskoj vojni i sudjelo u osvojenju Zadra godine koji u svom dakle zapisu tog putovanja, govori da kad je došao pred Zadr da nije u životu vidio ljepši i veći grad. On je morao proći kroz Veneciju. morao je proći dobar dio Francuske i Zadr je njemu osto u mislima kao jedan od najljepših, najvećih gradova koje, koje je vidio u svom životu. Prema tome to ipak trebalo bi nešto govoriti o veličini nekakvom društvenom i gospodarskom značaju tih, tih gradova na istočno Adreskoj obali. Godine 1091. Ugarski kralj Ladislav sa svojom je vojskom upao Hrvatsku. Splitski arhiđakon Toma u 17. poglavlju svog dijela Historija Salonitana ovako opisuje tu provalu. U je vrijeme umro kralj Zvonimir i nije ostavio jednog baštini kao od svog potomstva. Tako je dakle izumro čitav rod kraljevske krvi i nije bilo više nikoga tko bi mogao po pravu naslijediti kraljevstvo Hrvata. Nastada je velika nesloga među svim prvacima kraljevstva. I kako je pojedinačno čas ovaj čas onaj iz želje za vladanjem prisvajao za sebe vlast u zemlji, nastale su bezbrojne otimačine, pljačke, umorstva i svakakvi zločini. Jedan je naime drugoga neprestano svakodnevno progonio, napadao i ubijao. U stanju takvog nereda svoju šansu našao ugarski kralj Ladislav. Njemu su uporište za traženje hrvatske krune bile obiteljske veze koje kralj Zvonimir imao s ugarskom dinastijom. Tom arhidiakon piše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 a ipak nije došao do primorskih krajeva, nego čuvši da je neko pleme ušlo u granice njegova kraljevstva, vrati se u Ugarsku. To neko pleme bili su kumani, koje najvjerojatnije na Ladislavovu kraljevinu poslao Bizanski car, koji nije želio da ugarski kralj osvoji Dalmaciju. Ali nije trebalo dugo čekati na dolazak nove ugarske vojske. Preko željezne planine, kako Toma naziva Gvozd, sada je dolazila ugarska vojska koju je vodio Ladislavov nasljednik na ugarskom prijestolju Koloman. I on će osvojiti dalmatinske gradove. Koloman se 1102. godine okrunio za ugarsko hrvatskog kralja i bilo mu je i stalo do vlasti nad Dalmacijom i njezinim gradovima. Nekim je gradovima čak dao i povlastice. Godine gospodnje 1107. 5. mjeseca 25. dana, 12. godine moga vladanja. Ja, Koloman, kralj Ugarske, Hrvatske i Dalmacije, zaklinjem se na sveti križ vama trogiranima, svojim vjernim građanima, da ću održavati čvrsti mir. Meni i mom sinu i mojim nasljednicima nećete plaćati tribut a potvrđivaću biskupa i kneza koga odabiru svećenstvo i puk. I dopustit ću da se služite svojim zakonom od starine. Osim što će od gradske lučke pristojbe od stranačkih lađa, kralj imati dvije trećine, knjez trećinu, a biskup desetinu. I neću dopustiti da se u vašemu gradu nastani nijedan ugrin ili stranac, osim onoga kojeg po volji svojoj zaželite. Ali nakon Kolomanovog ulaska od Dalmatinske gradove, njegovi nasjednici iz kuće Arpadovića nisu nastavili njegovu odlučnu politiku na istočnoj obali Jadrana. Na Jadransku obalu dolazili bi rijetko. Ugarsko-hrvatski kralj Andreja II. došao je u Dalmaciju kako bi otišao u Križarski rat 1217. godine. Neki su Arpadovići došli u Dalmaciju kako bi spasili živu glavu, poput Bela Četvrtog koji je bježao od Tatara. Anžuvinci, koji su na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju naslijedili Arpadoviće, vodili su agresivniju politiku prema Dalmaciji. Pa u svojom slučaju izlaz na more je puno značajno. Pogotovo što su ti gradovi bili dakle posrednici trgovine iz koje se moglo stvarno velik dio poreza e, izvući i puniti e, kraljevska blagena. Međutim, činjenica e, jest da je Budimski dvor ili Višegradski dvor, u, u svakom slučaju Ugarski dvor, bio vrlo daleko. Ugarski vladari su vrlo rijetko uspjevali fizički se pojaviti na istočnoj Adreskoj obali, e, iako neki od njih stvarno, stvarno jesu e, bili prisutni. U historiografiji neki, dakle neki su zastupnici teze da im Dalmatinska obala u Vladarima nije puno značila. Međutim, ja sam sklonim vjerovanju da im je puno značila, ali jednostavno s obzirom na veličinu kraljevstva kolik, koliko je to kraljevstvo bilo, nisu imali dovoljno snage. To je doba uspona a, a, dakle Svjetog Rimskog carstva koje ima pretenzije širenje prema Istoku, to je još uvijek dakle razdoblje 12. stoljeća, a, pogotovo kraj 12. stoljeća ponovnog uzleta Bizanta ugarski vladar ugarskohratski vladar nalazi se upravo na razmeđu tih interesnih sfera i nije jednostavno mogao pokriti pokriti dakle kompletno kraljestvo i vladati dakle suvereno svim njegovim dijelovima Za Dalmaciju poseban interes pokazivaće jedan grad na sjevernom Jadranu. Prema legendi, u podne 25. ožujka 413. godine iseljenici iz grada Padove postavili su kamen temeljec na Rialtu i tako utemeljili Veneciju. Neosvojivo svetište slobode u Italiji, koji su tada već rastrgale provale barbarskih naroda. Barem tako kaže legenda, renesansni povjesničar Marco Antonio Sabelico, koji je taj legendarni događaj opisao u heksametrima usta svećenika koji je obavljao posvetu grada, stavio je ove riječi. Kad se jednoće osmilimo da učinimo nešto veliko, daj da nam uspije!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 naselje Solara, Ribara Izbjeglica izrašće u grad kojeg Sabeliko uspoređuje s Kuticom za nakit. A taj grad mogao postati ta kutica za nakit samo ako je gospodario dalmatinskim gradovima i otacima. Venecije, istočna obala Jadrana krucijalna, to je žila kucavica venecijanskog gospodarstva i napretka. Naime, ono čemu se Venecija specijalizirala je trgovina sa Bliskim istokom i Dalekim istokom, ali naravno preko Bliskog istoka koji se vrlo često naziva Levantom. Kolonije, mletačke kolonije po čitom dakle, području današnje Palestine, Egipta, Konstantinopola, to jest današnjeg Istanbula su bile dakle, još od 12. stoljeća vrlo, vrlo Čak i ranije se to cijela priča e, zahuktava, ali od 12. stoljeća a, po, Venecija postoje jedan od glavnih posrednika trgovine između istoka i zapada. Jedini logični put, budući da se sama Venecija, sama Ser presvjetla, nalazi u vrhu Jadranskog bazena, jedini logični put je bio, dakle, preko Jadranske obale. Nažalost, Veneciji a, zapadna obala ništa ne koristi, zato što s obzirom na tehnologiju srednjovjekovnog putovanja putuje se više manje samo po danu. Isto ne putuje se tijekom cijele godine, putuje se samo tijekom mjeseci koji su pogodni za plovidbu i potrebna je, dakle, za takvu plovidbu je potrebna vrlo razvedena obala sa puno mogućnosti pristajanja što zapadna obala, dakle, to je obala Apenijskih čizme, ne pruže takve mogućnosti. Logično je Venecija bila vrlo zainteresirana imati kontrolu ili imati osiguran, siguran put dakle duž istočne Adrinske obale prema bogatim lukama Bliskog istoka. Kralj Karlo Robert bio je prvijan žuvinac na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju. Vladao je od 1301. do 1342. godine. Karlo Robert morao je pobijediti Češkog kralja Većeslava II. i Otona Bavarskog, koji su se također borili za Ugarsko-Hrvatsko prijestolje. Dva su ga puta okrunili za kralja. Tek je treći put krunidba uspjela nakon što je papin Legat zaprijetio prokledstvom Vojvodi koji je uzeo krunu Svetog Stjepana. Karlo Robert želio izgraditi snažnu kraljevsku vlast. Tako što je pobjedio suparnike za prijestolje, polako je počeo kršiti otpor velikaša. Kad iskršio njihov otpor u Ugarskoj, počeo je uspostavljati svoju vlast u Hrvatskoj i Slavoniji. Godine 1322. u Bici kod Blizne, poraženi je hrvatski ban Mladen II. Bribirski, najjači Karlov suparnik južno od planine Gvozd. Tih dana gospodin Karlo, kralj Ugarske, pažljivo primi kod kninske tvrđave bana mladena i odvede ga sa u svoje pratnje do Zagreba, držeći ga pod nadzorom svojih oružnika. Najposlije, kad je čuo zle glasove iz Ugarske kako je poražena vojska koju Bijaše poslao u pomoć austrijskom vojvodi i kad je sam izgubio mnogo konja svoje vojske zbog bolesti, kralj zarobi bana mladena te se povrati u Ugarsku vodeći ga sa kao zarobljenika. Mladen drugi umre u zatočeništvu u Ugarskoj. Preko svog bana Mikca Karlo Robert porazio je Baboniće, najjaču slavonsku velikašku obitelj. Iako je pobjedio Mladena drugog, Karlo se nije uspio nametnuti kao vladar u Dalmaciji. Izvan njegove vlasti ostali su ključni gradovi Klis, Ostrovica i Knin, koji su nadzirali put koji je vodio iz Slavonije preko doline Une u Dalmaciju. Ludovik, najstari sin Karla Roberta, nastavio je put svog oca. Dvije godine nakon Ludovikovog krunjenja umroje je kninski knez Nelipac, koji je nakon poraza mlade na drugog postao najvažniji plemić u Hrvatskoj. Nakon smrti kneza, njegov sin Ivan i majka Vladislava priznale su vlast 20 kralja. Ludovik, Božjom milošću kralju Ugarske, Dalmacije, Hrvatske, Rame, Srbije, Halića, Vladimirije, Kumanije i Bugarske, svim Kristovim vjernicima, jednako sadašnjim kao i budućima, kojima će doći u ruke ova isprava, Hoćemo da sadržajemo ove isprave, dademo do znanja da su naše kraljevstvo Dalmacije, koje nam po pravu i redu nasljedstva pripada, neki velikaši i plemići samog kraljevstva, bjesneći svojom tiranskom moći, otuđili od naše svete krune. I ono je prevarom pripalo mnogima. Napokon je knez Ivan, sin pokojnog kneza Nelipca, napustivši zabludu u kojoj su drugi živjeli, uzdigao se iz njihove sredine i vratio se na put istine i vjernosti, kao i stame na svjetlo. I pouzdavši se u našu blagost, kao u svog prirodnog gospodara i priznajući ponizno kraljevska prava, dobrostivo se predao u naše ruke. Ivan je bio dužan Ludoviku predati utvrde počitelj srb Ostrog Junac. Kasnije je njima dodana i utvrda Knin. Sada je kral imao uporišta iz kojih je mogao krenuti uz svoje vlasti u Dalmaciji. Doduše, njegov otac otežao mu je taj posao. Pobjedom nad Šubićima Karlo Robert otvorio je put Veneciji za gospodari dalmatinskim gradovima. Da bi zavladao tim gradovima, Ludovik se dakle morao sukobiti s venecijenskim duždom. Drugi vladar po redu iz dinastijan živjenaca u hrvatskom prijestolju, on je samo u biti nastavio politiku svog prethodnika, svoga oca a, u smislu a, a, stvaranja jake centralističke kraljevine. Vraćanje u biti kraljevske vlasti koja se za zadnjih Arpadovića sasvim raspala. A, u sklopu toga naravno Dalmacija koja ulazi u ime kraljevske titule, a, dakle, ili je on kraj, a, kralj Ugarske, Hrvatske, Dalmacije, Slavo nije, etc. etc a, a, on jednostavno je samo krenuo ostvariti svoje kraljevsko pravo. Fizički tada je Dalmacija u, unutar, uh, inkorporirana unutar mletačkog dominija, iako mleci nikad nisu imali nekakvo stvarno pravo da, na, na to. Oni su jednostavno iskoristili samo slabost uh, ugarskih vladara i utrčali dakle, u jedan prazen uh, prostor. Venecija je vrlo dobro znala koliko njoj znači, uh, znači Istočna Adarska obala. Čak ne toliko čitava Istočna Adarska obala, ali gradovi izuzetno poput Zadra, Dubrovnika, Splita dakle mjesta, još neki, po nekih ponekih otoka mjesta u kojima je dakle, Mletačko brodovlje moglo mirno pristati i dakle nastaviti drugi dan putovanje prema istoku to je povratak prema, prema svojoj matičnoj luci. Tako da Venecija će se žestoko, žestoko odupirati i Ludović će povesti čak dva rata dijelom zbog kuge koja će upravo tih godina polovicom 14. stoljeća vla, zavladati Europom, Prvi rat će se okončati. Grad završeni primirjem jer je u Europu došla jedna od najvećih pošasti u njezinoj povijesti. Godine 1347. vojska Kipčaka, labavo organiziranog Turskog plemenskog saveza koji je zauzimao ogroman prostor Eurazijske stepe, opsjedala je grad Kafu na poluotoku Krimu. Kafa je bila važna trgovačka postaja grada Dženove, najvećih venecijanskih suparnika.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 Sljedeće godine crna smrt zahvatila je gotovo cijelu Europu. Ta je bolest došla i u Split, koji je tada priznavao omletačku vlast. Nepoznati pisac iz Splitske plemičke obitelji Kuteja ovako opisuje epidemiju kuge u gradu.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 Zato su i Split i Dubrovnik pogođeni tom pošasti. Ali nakon što je završilo primirje i nakon što se Europa kako tako oporavila od te pošasti, nastavljen je rat između Ludovika i Venecije. I Ludovik će uspjeti poraziti Veneciju i prisiliti je da se odrekne iz svog naslova, dakle više duž neće biti duks Dalmacije i da se, da se fizički makne dakle, sa čitave istočne Adreske obale. Ono što je, što je tu zanimljivo primijetiti jest kako Venecija promatra, a, promatra istočno nadraskom obalu a kako je promatra ugarsko hrvatski vladar. Ugarsko hrvatski vladar je promatra u biti kao feudalnu zemlju u njenom totalitetu. Ono što obuhvaća pojam Dalmacije, to će to ulazi u sklop, u sklop, dakle u sklop Ugarsko Hrvatsko hrvatskog -Hrvatsko -Hrvatsko kraljestva. Dok Venecija na čitav, na čitav prostor Dalmacije gleda kao na skup pojedinih komuna. I od, prema svakoj od njih ima sasvim različit odnos. Ili može imati nekad vrlo sličan, ali u principu odnos prema svakoj od komuna je zasebno formiran. Unutar tog, dakle, mletačko dalmatinskog odnosa zadar je u najgorej poziciji. Jer on ima idealnu poziciju glede, glede tog, glede tog puta prema istočna, puta prema istoku uz duž istočne obale, ima idealnu poziciju za pristajanje, a osim toga njegov kotar je izuzetno velik i to je grad iz kojeg se najviše može izvući. Da pače tijekom Bizanske uprave tim prostorima u ravno srednje vijeku. Zadar će postati centar glava, dakle, Dalmacije. Taj grad je bio izuzetno, izuzetno važan Letoškoj Republici, to jest Veneciji, i uvijek će odnos Venecije prema Zadru biti znatno stroži, bitno stroži nego prema bilo koje drugo Istočnoj Adreskoj, Istočno komuni I to se vrlo lijepo može vidjeti kada se potpisuje mir. A, dakle, taj Zadarski mir je 1358. Zadarski mir je 1358. Ali Ludovik je 11. gruina 1382. godine umro u Trnovi nakon 40 godina, jedan mjesec i 20 dana vladanja. Kralj kojeg su nazivali velikim i koji je vladao golemim prostorom od pribaltičkih zemalja i Poljske do Jadranskog mora i Bosne, umro je bez muškog nasljednika I što se dogodilo kad je on umro? Pa u principu ne bi se trebalo ništa dogoditi, ali se dogodila nesreća, što nije imao muškog nasljednika. Ni, nije dakle bilo čovjeka koji bi ga naslijedio. Dvije kćeri koje je imao, jedna se je udala za vojskog Kraljevića, Jagjelovića i a, otišla je, dakle, Hedviga, ta starija kćera otišla je otišla je dakle na poljski dvor i to je linija po kojoj će se kasnije Jageloviće pojaviti na ugarsko hrvatskom prijestolju. Dok mlađa Marija, ona jednostavno bila premada u trenutku za bilo kakvu udaju, izvršene su zaruke sa a, češkim princom Sigismundom. Već od trenutka kada dolaze Anžuvinci, kraljstvo više nije bilo samo nasljedno, nego je postalo izborno. A trebalo je privoliti sabor, a, dakle ugorski, prije svega Ugarski sabor, a onda naravno i hrvatske staleže da priznaju kraljicu Mariju kao legitimnu nasljednicu u, u ime koje će vladati njena majka Elizabeta. To je u prvi maks se pokazalo kao uspješno jer je u istinu su kraljice zavladale, međutim uskoro se pojavio uh, sloj, sloj dakle, velikaša koji nisu htjeli priznavati, priznavati uh, uh, vlast žena. Iz jednostavnog razloga zato što kralj između ostalog nije samo vladar on je i zaštitnik zaštiti kraljevstva i teško je zamisliti dakle jednu ženu, pogotovo malodobnu ženu kao što je Marija da sjedne na, sjedne na konja i krene ispred čitave vojske. Naravno bilo je i takvih slučajeva da žena vodi vojsku, sjetimo se ove Ivane Orleanske, ali, ali to su stvarno izuzeci. I stvorio se dakle protodvorski pokret. U jednom trenutku učinilo se da postoji rješenje koje će zadovoljiti i kraljice Mariju Elizabetu i velikaše. U veljači 1385. Marija i Elizabeta boravile su s dvorom u Požegi. I tamo im je stiglo jedno francusko izaslanstvo iz slanstvo je tražilo da se iz Dubrovačkog zarobljeništva oslobode neki francuzi koji su krenuli u pomoć francuskom pretendentu na napunjsko prijestolje. Ali bili su zarobljeni od Dubrovčana jer su im nanjeli nekakvu štetu. Tijekom tih pregovara francuski pregovarači ugledali su povoljnu priliku. Bilo je jasno da Marin zaručnik Žigmund, sin čuvenog njemačkog i češkog kralja i cara svetog rimskog carstva Karla IV. nije povolji niti ugarskim niti hrvatskim velikašima. I da bi možda bilo bolje da se Marija zaruči slujem, vojvodom od Orleana i bratom francuskog kralja. Elizabeta moćni palatin Nikola Gorjanski i dvor prihvatili su ideju. Sada je trebalo vidjeti hoće li se s tom idejom složiti i pobunjeni velikaši. 27. travnja u Požegi sastali su se kraljica i njezini dvorjeni s pobunjenim velikašima i nakon dva tjedna sklopili mir. Sastanog u Požegi završio sporazumom prema kojemu će vladanje žene prestati, ali na prijestolje neće doći niti Žigmund Luksemburški, niti napuljski kralj Karlo Drački, već holandski vojvoda Louis. Ali to se rješenje nije svidjelo Žigmundu i on je okupljao vojsku kako bi provalio Ugarsku i Hrvatsku. I velikaži su odustali od sporazuma. Francuska je bila daleko, a napuljski kralj Karlo Drački bio je puno bliži. I tako je već u svibnju 1385. završio mir sklopljen u požegi, a najbliži prijestolju bio je napoljski kralj. Iako je Marija iz Rodanžu, iz Rodanžuvinaca, ona je žena, pa se tražio muški nasljednik, dakle, tražilo se po, po logici seniorata dakle, unutar Rodanžuvinaca neki nasljednik. Pokazalo se da bi naj. Dakle, najbolji kandidat bio Karlo Drački, u principu rođak a, Ludovikov, koji je čak u doba Ludovika obnašao dužnost Hrvatskog Hercega. Dužnost koja je obnovljena u doba Anživinaca i Karlo Drački je to prihvatio. Međutim, kraljice su stvorile a, spletku i a, uskoro po stupanju na prijestolje Karo Drački je bio prvo ranjen i od rane da uskoro umro, već a, u veljači 1385. godine. I onda je opet stvorilo dakle, dodatno pitanje ko će vladati, krajice su ponovo preuzele vlast. Kraljice Marija, Elizabeta i Juratnici nisu dugo uživali u svojoj pobjedi. Godine 1386. kraljice su otišle u posjet Nikoli Gorijanskom u Gorjene, nedaleko Đakova. Tamu su ih sačekali Karlovi ljudi. Što se kod Gorjena događalo, opisuje kroničar Ivan Turoci u dijelu Kronikum Hungarorum. On kaže da su u doba godine, gdje žarko sunce stupa u znak lava i muči žeteoce strašnom žegom, kraljice s palatinom otišlo iz budima praćene četama dvorjenika. Pa kad su se na znameniti blagdan blaženog apostola Jakova, ne sluteći ni o kakvoj zasjedi kretali sredinom polja put Đakova, navali ban Ivan Horvat s velikom neprijateljskom četom, plamteći u srcu osvetom bijesno na čete dvorjanika. Pa kad su kraljičini i palatinovi ljudi vidjeli da su neprijatelji brojem jači, okrenu oni koji još nijesu bili pali leđa i nagnu glavom bez obzira u bijeg. A Blaža Forgača, kako bi jaše Smion, u prvom sukobu usred boraca obori s konja udarac neprijateljskog koplja, te ga uhvate i odrubem u glavu na očigled kraljici. A Palatin Gorijanski, kad je u tolikoj pogibli, vidio da je jedino u smrti spas, skoči s konja, stane do kola kraljičinih, trgne mač na neprijatelje i svom snagom uzme braniti sebe i kraljice. Ali što je koristila obrana samo jedne ruke, kad su ga sa sviju strana napadale neprijateljske mišice i ranili smrtonosno udarci strelice. Nikoli Gorijanskom također su odrubili glavu pred kraljicama, a njih su pobunjeni velikaši odveli u zatočeništvo u utvrdu Novigrad, kod Zadra. Pobunjenici su ih uspjeli uhvatiti prilikom njihovog putovanja a, kod Gorijena, a, zatočiti ih, stariju kraljicu, kraljicu majku Elizabetu umoriti, ovu Mariju zadržati u Novigradu i tada zaručnik Zigismund stupa, a, stupa na scenu. Vjerojatno se osjetio, osjetio a, uplašenim da će izgubiti mogućnost skladanja Ugarskim kraljestvom, jer ako su umorili Elizabetu, a, nije to daleko od toga da će umoriti Mariju, a onda tim njegov put do Ugarske krune je Dakle, zatvore. On ulazi u kraljstvo, uspjeva nagovoriti Ugarski sabor da ga se proglasi zaštitnikom i gubernatorom Ugarskog kraljstva, međutim to nije bilo dovoljno, on kreće čak dolje do Novigrada, oslobađa kraljicu, ženi se s njome i nakon toga, uh, nakon toga morao se vratiti i rješavati poslove u Češkom kraljestvu. To će otvoriti nove mogućnosti spletkarenja, traži se novi kandidat, uskoro će se pokazati da će to biti Vladislav uh, Napoljski sin Karla Dračkoga, koji će uh, 1990. zasisti na Napoljsko prestulje. U tom kovitlacu uh, zbivanja uh, Zigismund će uh, nešto ranije uspjeti prisiliti Sabor da ga okruni i postati će legitimni, legitimni ugarski kralj. Međutim, Zbog tog takvog načina, budući da ga nije bio izabran, nego dakle nasiluje, prisilio staleže da ga, da ga se kruni i u principu se i oženio, dio plenstva ga neće priznavati. I to će dakle, stvarati sljedećih desetak deseta godina totalnu pomutnju kraljevstvu što će dovesti na kraju 403, 1403. da će Ladislav, biti od strane dijela dijela dakle pobunjenog plemstva koji će se u međuvremenu sakriti u Bosnu bosanski kraj, kraj će 1390. tisuća godina uspjeti zauzeti dalmatijske gradove što se govori o slabosti ugarsko hrvatskog vladara u tom razdoblju dakle 1403. dio plemstva koje je podržavalo dakle tu anžuvinsku liniju dovesti će Vladislava iz, iz napulja okrunit će ga jedna tisuća zadru i smatrati će da su time dobili svog legitimnog vladara iz dinastije anžurinaca Vladislav neće dugo uživati u svom kraljevstvu. Nakon tri mjeseca boravka u Zadru pokupit će stvari i ostaviti upravljanje Dalmacijom i Hrvatskom svom savezniku, bosanskom moćnom plemiću Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću. Govori magistar Gordon Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Međutim, za, da bi neko postao legitimnjugarski vladar, mora se ispuniti tri uvjeta. Mora biti krunjen krunom Svetog Stjepana, mora biti krunjen u uh, Stolnom Biogradu ili danas to je Sekeš i mora ga kruniti Ostrogorski biskup. Ništa od toga Ladislav nije imao, On je bio krunjen nekom krunom u, uh, dakle, u Zadru. Dakle, dio, one dio koje je podržavao, podržavao uh, Zigismunda, u principu, je imao sasvim legitimno pravo ne podržavati Ladislava. Međutim, tu je Venecija našla svoj, svoj dakle svoj interes jer čitavo to vrijeme Dalmatinski grad nalazi se u jednoj izuzetno lošoj poziciji, napada ga bosanski Vladar koji ga želi osvojiti i na kraju će ga osvojiti, napada ga Venecija, napadaju ga dakle bilo Zigismundovi privrženici, bilo Ladislava privrženici, s obzirom na čiju stranu će se pojedini grad staviti. Venecija će se tu vrlo često ponašati a, u smislu zaštitnice, pa čak će a, u trenutku kada će i kupiti Dalmaciju, zi, a, Žigmundu predstavljati to da je to učinjeno iz cilja da se zaštiti Dalmacija, da je neko drugi ne bi zauzeo. Vladislav će iz svog tog kaosa pokušati izvući što se izvući i dade i upustit će se u trgovinu s Dalmacijom. O tome kako se može prodati jedna zemlja poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Daniel Turk, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.